Господи, отново към теб се обръщам Кръв повръщам, пари не връщам Защо съм такъв? Защо е така? Не знам Кажи ми, склане моята глава Кажи ми, Господи, трябваше ли Да правя пари от крадени коли? Търся отговорът на този въпрос Защото и аз съм стоял на асфалта, бос Аз гърбех хора, хората гърбеха мен Така ли трябва да живеем всеки ден? Не знам, аз съм просто човек който с много пари ще влезе в новият век Аз съм малък тарикат, живея във Варна Мечта е някак парите на националният резерв да открадна Ха. После със Z3 Roadstar на BMW Ще видиш как се чувствам лятото на море